Nyolcadik fejezet Aladin kitámolygott a palotából nagy búval bánattal. Az udvarbéli nagyurak mind hátat fordítottak neki, senki sem szólt hozzá, habár ő olyan jó volt, mindegyikhez. Aztán, hogy kiért az utcára, házról házra járt szegény feje, fűtfárt kérdezett, hogy nem látták-e a palotáját. Mindenki azt hitte, hogy megháborodott az elméje, és bizony nem is lett volna csuda. Egyik kinevette, a másik számta, sajnálta, de útbaigazítást senki sem tudott adni. Három nap három éjjel így bolyongott a városban. Se nem volt, se nem ivott, és még mindig nem tudta, hogy merre menjen, mit kezdjen. Azt már látta, hogy a városban, hol oly nagy pompában él, tovább nem maradhat. Kiment hát a mezőre, ott aztán, mint éppen ráesteledett, leült a folyópartjá. Hol lehet a palotám? tűnődött keserget magában. Hol a világ mely tartományában, mely városában lehet az én édes drága feleségem? Soha sem találom meg a feleségemet, sem a palotámat. Legjobb, ha meghalok. Elhatározta, hogy beöli magát a folyóban, ám mielőtt véget vetne szomorú életének, muzulmán szokás szerint imádkozik. Belehajolt a vízbe, hogy megmossa a kezét és arcát, s ím a folyó átázott partja megcsúszomlott alatta, s ha nincs ott egy szikla, beleesik a vízbe. Hirtelen belekapaszkodott a sziklába, de ugyanakkor hozzád az a gyűrű, melyet az afrikai varázslótól kapott volt. Egyszerűen megjelent az a szellem, amely a föld alatt is megjelent volt neki, és kérdezte. – Mit kívánsz? Itt vagyok, szolgád vagyok, és minthogy szolgája vagyok annak, ki ezt a gyűrűt viseli, szolgáid a gyűrű többi szolgái is. – Szellem! – mondta Aladin nagy örömmel. – Mentsd meg az életemet másodszor is! – Mondd meg, hol van a palotám, vagy vidd vissza a helyére. Lehetetlen kívánsz tőlem, mondta a szellem. Én csak a gyűrű szolgája vagyok, fordulj hát a lámpa szolgájához. Akkor hát vigy engem, parancsolta Aladin, oda, ahol a palotám van, stégy le, hercegnő ablaka alatt. Alig, hogy ezt mondta, a szellem felemelte Aladint, s a másik pillanatban Afrikába tette le, azon a réten, ahol Aladin palotája állott. Éppen a hercegnő ablaka alatt, s azzal eltűnt. Sötét volt már, de azért Aladin megismerte a palotáját, s a hercegnő szobáját. A palotában minden csendes volt, Aladin kise távolabb ment, s leült egy fa alá, s mert, hogy már vagy öt-hat napja nem aludott, leheveredett, és csak hamar mélyen elaludt. Reggel, amint felébredt a palotához ment, s felalá át a hercegnő ablaka alatt. Végig gondolta az ő nagy szerencsétlenségét, s bizonyos volt abban, hogy a lámpa valakinek a kezébe került, de az afrikai valázsról nem is gondolt, mint hogy a szellem se mondta meg neki, hogy Afrikába tette le őt. Badról Budur hercegnő ereggel a rendesnél korábban kelt fel. Mielőtt a rabszolganők öltöztették, az egyik kitekintett a rácsos ablakon, megpillantotta Aladint, s csíkoltott. Hercegnő, itt van Aladin herceg! Badrul budur hercegnő magán kívül szaladt az ablakhoz. Csak ugyanott volt Aladin, éppen feltekintett az ablakra. De azt emberi szó nem tudná elé mondani, mely nagy volt az örömük, mikor egymást meglátták. – Jér fel, siess! – kiáltott le a hercegnő. – A titkos ajtót kinyittatom, azon át feljöhetsz hozzám. Egy pillanat múltán Aladin már ott állott a hercegnő előtt. Ölelések, csóknak se vége, se hosszan nem volt mikor aztán Aladin magához tért a szertelen nagy örömtől mondá. Hercegnő, mindenek előtt azt mondd meg nekem, hová lett az a régi lámpa, melyet a 24 ablakos szoba egyik sarkába akasztottan föl, mielőtt vadászni mentem. Ó, drága uram, éreztem, hogy ez a lámpa okozta mi a szerencsétlenségünket, és elbeszéltem, hogy miként cserélték el a régi lámpát újjal, és hogy másnap reggel itt ébredtek fel Afrikában. Ide varázsolta a palotát a vénvarázsló. – Az afrikai varázsló? – kiáltotta Aladdin. – Most már mindent értek. – Ó, a csoda De most sem helye, sem ideje, hogy az ő beszéljek, csak azt mondd meg, hogy hová tette a lámpát. – Mindig a kebelébe hordja – felelt a hercegnő. – Most még csak azt kérdem, bántott te téged? – Mióta itt vagyok, felelt a hercegnő, minden nap meglátogat, s rá akar venni, hogy szegjem meg neked az ott szavamat, mert te úgy sem élsz már. Bizonyosan tudja, hogy a szultán levágatta a fejedet. Aztán folyton ócsáról téged, hogy milyen háládatlan vagy, hogy mindent neki köszönhettél. De én csak sírok, sírok, ő meg elégedetlenül távozik innen. Attól tartok, hogy a türelmének vége szakadt, s erőszakkal kényszerít, hogy a felesége legyek. Mondta Aladi. Ne bújsúj, hercegnő, majd túljárunk az eszén. Én most bemegyek a városba, délbe visszajövök, akkor majd közlöm veled a tervemet. Ne csodáld, ha más ruhába térek vissza, csak parancsold meg a cselédeknek, hogy azonnal nyissák ki a titkos ajtót, amint kopogtatok. Elbúcsúzott Aladin. Kiment a mezőre, és ott mindjárt találkozott egy paraszttal. Azzal ruhát cserélt, selsietett a városba. Ott bement egy fűszeres bortba, s valami port vásárolt. Drága por volt, mert két aranyat fizettetett érte a boltos. Aztán gyorsan visszasietett a palotába, egyenest a feleségéhez. Hercegnő, mondta Aladin, tudom, hogy nehezedre esik, hogy megfogadta a tanácsomat, de meg kell fogadnod, ha vissza akarsz kerülni a mi országunkba. Vedd fel a legszebb ruhádat, fogad lehető nyájasan az afrikai varázsdót, hagyd lássa, hogy mégiscsak meggondoltad a dolgot. Aztán hívnak vacsorára, és kérd meg, hogy hozzon neked finom afrikai borokat. Mert hogy szeretnéd megízlelni. Vajon jobba-e, finomabba-e, mint a mi boraink? Egy pohárba tedd bele ezt a port, s mikor már sokat ivott, tétesd majd elé, s szólj neki, hogy cseréljetek poharat. Ezt ő nagy kedveskedésnek veszi, fenékig üríti a poharat, s menten úgy elalszik, hogy három napig sem ébred föl. És akkor majd előlépek a rejtekemből, elveszem tőle a lámpát, s reggel otthon viradunk fel. – Megteszem, amit tanácsol Szaladin, mondta a hercegnő. Mit nem tennék meg csak, hogy ettől a gyalázatos embertől megszabaduljak? Hát csak eredj, és estére térj vissza! Elment Aladin, de nem ment messze a palotától. jól látta, amikor az afrikai valázsló fölment a hercegnőhöz. Az pedig fogadta nyájas arccal, egy kicsit könnyezett, aztán nevetett, csacsogott erről arról, hogy így, meg úgy, bizony sajnálja, siratja az urát, de ha meghalt, meghalt fel nem támasztatja, és mely szerencse, hogy a hazájától messze van legalább egy jó barátja, ki jó szívvel van hozzá. Bezzek, hogy ámult-bámult az afrikai varázsló, de igen jól estek a nyájas szava. És mikor meg a hercegnő vacsorára hívta, és még azt is kérte, hogy hozzon neki finom afrikai borokat, majd kiugrott a bőréből nagy örömében. Nosza sietett haza, s estére ott volt pontosan, hozott két palack afrikai bort, hét esztendőset. Közben meg a hercegnő egy pohárba beledobta a port, mit Aladin hozott. Szépen asztalhoz ültek egymással szembe, volt az asztalon mindenféle jó, finomabb már finomabb étel, aztán sort került a borra is. Kocintottak, ittak. No, mondta a hercegnő, ami igaz, igaz, ilyen finom bort még sosem ittak. Újból ittak, hol a hercegnő, hol a varázsló egészségére. Mikor aztán a varázsló jól ellátta magát, a hercegnő intett a cselédeknek, elébe tette a telt poharat, melyben a por volt, s mondta a varázslónak. Nem tudom, mi a szokás a ti országotokba. Nálunk, akik szeretik egymást, poharat cserélnek, s fenékig üdítik egymás poharát. Nos, akkor cseréljünk poharat, kiáltotta a varázsló szertelen nagy örömébe, s egyhajtásra fenékig üdítette a poharat. A hercegnő csak szájához érintette a varázsló poharát, s nem volt rá szükség, hogy kiürítse, mert a varázsló abban a pillanatban, hogy a poharat kihajtotta, hátra esett, elterült a földön. Egyszeribe belépett Aladin, végtelen boldogsággal ölelte meg a hercegnőt, aztán szólt neki, hogy távozzék a szobájába, és legyen rá gondja, hogy minden cselétbent bent legyen a palotájába. Amikor végre magára maradt, a varázsló kebeléből kivette a lámpát, megdőrsölte. Mindjárt megjelent a szellem, s kérdezte. Mit kívánsz? Azt, hogy ezt a palotát azonnal vidd vissza Kínába oda, ahol ezelőtt állott. A szellem eltűnt, s reggel ott állott Aladin palotája szemközt a szultánéval.